що схилився наді мною. А вони запхнули мене крізь задні двері до машини. Я міг би сказати, що зовсім не п'яний, але бажання говорити не було. Взагалі не було ніякого бажання. Машина розвернулась. Вони повезли мене у зворотному напрямку, до райцентру. Всю дорогу я намагався про щось думати, але не міг. Щораз більше боліла голова. Зникло навіть видиво голої Ірини. Тепер ця сцена здавалася, огидною. На подвір'ї райвідділу міліції я все ж сказав, що зовсім не п'яний. Мені не повірили. Але коли я став наполягати, підставили маленьку скляну трубку і воліли дихнути. І справді не п'яний, здивувався той самий молоденький сержант. У цей момент я протилув руку до грудей, і вони не на жарт перелякалися. Сержант бігцем приніс валідолу. Але серце мені не боліло. Я попросив отвезти мене додому. Та тут раптом виявилось, що їм треба їхати кудись на виклик, і вони спитали, чи не доберуся я назад сам. «Спробую», – відповів я і попросив щітку, щоб почиститись. Через півгодини на автостанції я взяв квитка до Єсинівки і став чекати автобуса. В автобусі, хоч на мене мокрого, вимазюканого, дивились здивовано і осуджуючи, я намагався ні про що не думати. Єдине, чого котілося, якомога швидше добратись додому – і принаймні переодягнутися. Коли автобус зупинився, я пішов, втягнувши голову в плечі і мов справді, меншуючи з кожним кроком. Удома мене зустріла злякана мама. Виявилось, що магда забрала Іринку і поїхала. «Я все знаю, Андрійку, все знаю», – бідкалась мама. «Але де ти був, господи, де ти був?» «У міліції», – стомлено сказав я. «Як у міліції?» Розширилась на жахану мамині очі. Дуже просто. Забрали, відвезли, відпустили. «Переодягнися», – тихо мовила мама. «Як же ви так, Андрійку?» «Так. А може інакше?» «Сім'ї давно не було». «Я прийшов, мамо». «Так-так, переодягнися». «А вже ж переодягнуся і вмиюся». Виходило, що Магда в черговий раз покапкувала наді мною. Але вже в будинку мама вручила мені клаптик-паперу. Це була записка від Магди. Я взяв і прочитав. «Вибач, що так?» – закреслено. «За мій недолугий жарт». «Я їду. Буду жити?» – закреслено. «Мені є де жити. Не хвилюйся. М. Далі стояв скриптом. «Юра, який колись приходив до тебе?» «Син Григорія Дмит, закреслено. Мого нового чоловіка». «На розлучення вже подала. М». Е. Я прочитав і сів на лавку. Мама стояла поруч і тихо дихала. Потім я зрозумів, що дихаю сам важко. А чому мені здавалося, що чую дихання мами, я не міг збагнути. Тільки мені хотілося, щоб мама вийшла. Але мама все стояла і стояла. І тут я згадав, про що її треба спитати. «Мамо, скажи мені чесно». Я подивився їй прямо в очі. «У мене був брат». «Брат?» – здивувалась мама. «Що з тобою, Андріку? Та ж у тебе є два брати». Вона дивилась явно злякано. Мабуть думала, що в мене таке щось з головою. Це й не дивно після всього, що трапилось. «Я знаю», – сказав я стомлено. «Я не про них. Не про Мишка і Марка. Я про рата Близнюка». «Близнюка?» – мама дивилася вже явно перестрашено. «Якого ще близнюка?» «Того, який народився разом зі мною». «Господи, мама важко присіла на лавку. Що ти таке кажеш, Андрійку? Який ще близнюк?» «Того, якого ти комусь віддала». «Боже мій, що ж це таке?» – мама затулила обличчя руками. «Та ти ж один народився, один, розумієш?» «Можеш спитати в тітки Марти, яка пологи приймала, чи в Галі, яка була медсестрою, чи в батька? Хто тобі сказав про брата?» «Вибачте, мамо», – сказав я. «Знайшовся один такий чоловік. Хтось із наших родичів?» «Ні, один мій знайомий». «Господи, які ж люди бувають! Хіба б я віддала комусь свою дитину?» «Вибач, ще раз повторив я. Я вмиюся і поїду». Я зрозумів, що ніколи не скажу мамі про зустріч із так званим братом. Навіщо? Хоч фразу його про те, що він приїде, коли мене вже не буде, я пригадав. Але тут таки прогнав її від себе. Я йшов міською вулицею, не відаючи куди і навіщо. Додому йти не хотілося. Я зрозумів. Магда написала правду. Я лишився остаточно вільний і самотній. Одяг на мені був висушений і відчищений. Місто знову окупував вечір. Я ніс у дипломаті опатрану курку і десяток яєць, які мені все-таки всунула мама. Бідна мама. Я просив її не плакати, і вона не плакала. Попросив її не жаліти мене, але знав, що вона все одно переживатиме. «Усе буде добре, Андрійку», сказала мама, як колись по телефону. І раптом я згадав, що чув це речення ще від якоїсь жінки, тільки от від кого. М'який голос виник і згас, поглинутий звуками від моїх підійшов. Я йшов додому, невловимо наближався туди, мусив туди прийти, бо іншого шляху в цьому місці у мене не було. Позавчора виключилась Ірина. Лариса? Вона частинка Георгія. Не міг я прийти до Серафими Михайлівни. Ні до Віталика, ні ще до кого. «Де живе, Люба, я не знав. Та й теж не прийшов би до неї. Про мрію Катю, туманну згадку Катю, нічого й думати. Хіба мало на світі, хіба мало в цьому місці самотніх людей?» Утішав я себе, але відчуття гнітючої тривоги не зникало. Ось і мій будинок. Я міг приїхати. Їзда тролейбусом зайняла б хвилин 15-20, а йшов я більше години. Скільки б не йшов, Пройти все одно мусив би, мусив би прийти, не ночувати ж на вокзалі, прийти і лягти спати.